Dazo, lantegiaren aintzinean gira, gurekin, ZFDT sindikatutik zirril egunon. Egunon? Konfliktoa gogochtzen ari da, zik eztatzen da, zenako kexuzizten. Bellas ve gaitan duela ilabete pat beg greban aliguilla ah, ah, ah, d'aso un bréchane auch tengo negocié ketan eh, bureaucratie aliguilla ah, ah, ah, ditugu be dugu la côte elle lute izan dela eta aurten ah, negoziaketan eh, izan dela eta sindikatsu batzuak isen petu ah, zuten mariane Ez ah, nahi guna lekin ah, divises uh, eskatzen dugu ah, langile eh, koitzak, egun eta berrogoi holo, lantzalean hemen atzea. Hila bete guziz, pentsantzen nugu taileeretan lan egiten duenak, bulegoetan lan egiten duena eta nagusiekele, nagu gule aldetik ber lanak emaiten dugula pentsantzen dut. Azkenean gule ne, neurean, ber ahaleginak egiten ditugula. Belaz azkenean, be, Hemen, hemen datze behar dina beharko gine hor badira manaketa ederrak, lortuak. Hortako azken ama hurteetan zinez guti hemen datu dira hilabete sariak, ouais. erriten duzu kontekstua Inflazioa aipatzen da horoko Bez, uh, ongilitzateke hilabete uh, sariak hemen datzea eta gehiago dena, da zon ouais. posible dela ikusten duzu da, ikusiz ze uh, egazkin manaketa izan den. Vai, ouais, vai, ouais, ouais. ikusten algu, euh, beheldunen hurtean, Egun eta berrogoita bat egazkin uh, militara, elaki beharko ditugola. Eta hori, ale, alegin hanitza uh, eman beharko ditugu. E, eta hori egiteko, behar dute... Balorizatu? Horri e, ba, da. 2008 oh, yeah. bat hartzen bat hartzen zen zenbat izan dira dirafalkon eta zen bat jafal, eta hori kompreatzen dugu aurtengo maneketari. Bai, aurtena... Berrogoita ama bost falcon, xaldu ditu da zoren presak, eta laurogoita xai, rafal. Eta namalki, eldu den urtean, ilu goita amar falcon, xal, xalduko ditu, eta eunta berrogoita bat rafal, xalduko ditu. E. Eldu da ama bost falcon gehiago eta berrogoik kasike... Kasik iruro uh, e goi egazkin militari edo gafal gehiago. Holida. Hor, blokatzen duzu egunea, ez da deus ateratzen hemendik nola pasatzen da? Uh, ba bai, batez ere horrein uh, egazkin uh, bat blokatzen uh, dugu, ez da telatzen. E, eta, beh, nahiz arte, du la, beh, haxte honetan, haxtelenetik blo, blokatzen dugu, eta, beh, zinez, beh, elakusteko, beh, gu, uh, preste gilela, koa, segitzeko preste gilela. Eta, geinera, ez es, izte greba nangelun bakarrik, besteguneetan, edo? Bain, uh, lantegi guzietan, uh, frantzian zehar, uh, greba segitzen dute uh, lant gilek, beh. Ze biri duzu ez, zuzendaritzatik? Ez ez, ez. <laughs> Olidea, alazua ez dugu, beh, uh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, Eta bat demola, bat ekigu greba lusa izan dela eta guaitatzen dugu, bat ekigu ezta ezta ashterantan izan eta ezta eldudaren ashterant izan, espeldu euh, e, dugu geloago. Hai.